those yeah. answers O que a gente fez, o que vocês fizeram aqui na verdade não, Como é que a gente desenha isso? Ah, Bom, quase uma superposição ali O que é, que é fácil? Né? Quando a gente olha nesse ser de microscópio Quando a gente olha fungos no microscópio Níferas de e de estruturas A gente chega quase que imediatamente Algumas vezes a, a gente chega até A ordem É fácil de saber que tem um conjunto de Meio contaminado, por exemplo Você estava dando esse exemplo Exemplo, ela estava dando esse exemplo Ela comentou um meio de cultura né? Que estava na estufa do laboratório E do nada apareceu Uma colinha de algodão Que logo em sério É um conjunto de hifras E se a gente olhar no microscópio Essas hifras, elas vão ter Essa aparência aqui que a Que a Você, Gabriela Gabriela Gabriel desenhou Né <risos> E o que ela fez aqui, na verdade, é uma das opções que a gente encontra quando olha a IFA, né? na aula prática a gente ver no microscópio, a IFA não necessariamente é sendo assim, ela não necessariamente tem sectos. A IFA ela pode ser isso. Interessa. O interessante da, da IFA, quando ela não tem septo, é que, às vezes, nesse segmento de IFA né, você encontra mais de um núcleo. Né? Então você encontra IFAs multinucleadas. Né, características também do fundo. IFA setada, E um nutriado, também existe em algumas espécies que a gente vai encontrar dessa forma. Mas se a gente não está vendo né, aquela bolinha de algodão um cheuoso, aquele conjunto de mistério, aquele bolor no pão, né, e qual a segunda estrutura que a gente identifica mais facilmente Um no microscópio, com o no microscopio biológico, no por exemplo, né, de fundo? Ele identifica as leveduras. É o formato mais utilizado na pesquisa, é o formato que a gente mais conhece e é até o mais acessível. a nós socialmente. Se eu quiser comprar um fungo hoje, é mais fácil eu ir aqui no mercado da esquina e comprar um saco de fermento de pão né, do que encontrar outro fungo de pacto, por exemplo, né, no meio de chevê. Então é a forma né, de fungos mais fácil de a gente encontrar. Se a gente fizer um suave na nossa pele, a gente vai encontrar algumas leveduras. A gente vai encontrar câmbio, a gente vai encontrar rototó, a gente pode encontrar Então a gente vai encontrar algumas formas que podem crescer. Né? Como sacanomícia físico Bem arredondado, formando um brotamento Mas a levedura Pode ser multibrotante também né? E a, a, a, a apelidada carinhosamente por alguns de míquel Porque parece que é o padrão de Para as A levedura pode ter ainda múltiplos brotamentos em paracoxidióides brasileiros, que são como um patogênico, por exemplo A gente encontra Um formato né, Apelidado de roda de lente Aí parece aquele gênio de, de um bar. E a gente encontra Esse charuto aqui que o João desenhou Que é uma levedura mais alongada, por exemplo isso, A gente encontra isso Pretanomíces, por exemplo É uma levedura utilizada em biotecnologia Que ela é alongada E ela é, se reproduz por fissão Ao invés ela brotar dessa forma Ela vai se alongar e dividir no meio Em alguns consigo... fundos patogênicos A gente... a seguinte estrutura associada à ínfana, conidióforos, e que através dessas fiápides, essas fiades, liberam os coníbidos. Então isso aqui na verdade está parecendo mais um conidióforo de aspergilos onde aqui a gente vai encontrar as fiades e aqui os vários coníbios. Era isso aí que eu queria desenhar. Tem certeza disso? <risos> Mas eles estão com um colidófilo, fácil de ver, né? aqui tem um colidófilo, uma, uma vesícula aqui no meio, né? E diversos conídeos. O que, que é interessante disso, né? Só que a gente já vê duas estruturas diferentes, uma parecida com as estruturas de aspergilo, outra mais parecida com as estruturas encontradas em penicínio é, Esse é o jeito mais fácil, talvez mais toxo, do com dor não tem As pessoas fazem diagnóstico assim, mas a gente faz diagnóstico. É olhar na lâmina, como esse fundo cresceu, ou como esse fundo está na lesão. Identificar e através da morfologia, né, através da forma que esse fungo está apresentando naquele quadro, né, que fungo é. Então é muito comum quando a gente faz uma lâmina de as enquanto as perdilhas no ambiente, ou as uh, no, no Em geral, no concreto, ou pericíveis as a gente isola isso e vê, a partir do crescimento uh, dele em placa, ou né, em ambiente, ou no próprio uh, substrato que a gente encontrou ele, né, esse tipo de estrutura. A gente vai encontrar, na verdade, aqui um emaranhado de ifas, Né, que são aquelas estruturas de lá, né, isso tudo vai estar cruzando numa ponta dessas ilhas em geral mais próximo da parte aérea, né, fora ali daquele meio de cultura, né, mais perto suspenso no ar né, a gente encontra né, esses conidiófobos com essas estruturas que vão liberar os conídios. e essas estruturas vão ter grande importância O conígio, que é um pouquinho menor que a levedura né, isso aqui vai ter ali seus 4 micrômetros, às vezes até menos Né, funciona como uma estrutura, uma célula, né, não deixa de ser uma célula, é uma célula, se a gente olhar dentro dela, tem que resolver é uma célula organizada, mas é uma estrutura pequena, de fácil dispersão. no caso do descritivo, por exemplo, é extremamente hidrofóbico. Né, então aquilo se espalha com grande facilidade, aquilo se espalhando em que encontra um meio nutriente, começa a crescer. É, vocês imaginem né, a facilidade que se tem na natureza de se espalhar E né, de proliferar né, a partir de, um, de uma única hifa e a quantidade de hifas nesses seis é gigante, já quando a gente conseguir ver o olho de, de cada hipa, uma vesícula dessa se apresenta né, com produção de linhas né, de 10 e mais conídios e esses conídios facilmente se dispersam no ambiente. Esses propagulos menores, também tem um papel interessante né, e importante na infecção. Células maiores vão ter maior dificuldade de encontrar acesso aos nossos tecidos, mesmo durante uma lesão, enquanto células menores vão ter maior facilidade. Mais fácil a gente inalar um conífero e do que inalar uma É Mais fácil esse conífero estar suspensionando do que inalar uma Mais fácil se um espinho lhe forar, um político entrar e se alojar do que uma ínfra sofrer com de hífero. São estruturas menores Que não deixam de ser células, Que não deixam de ter capacidade de E não deixam de ter todo o material genético do fundo Então essa célula encontrando um ambiente propício ao seu crescimento E isso acontece com o coníquio de consequentidade É um confundo que a gente encontra na natureza Essas células são associadas a espinho Então essa estrutura inteira aqui Do conidióforo e dos coníquios Cresce na natureza e fica associada ao espinho quando o espinho na Carrega junto com o coníquio e o coníquio fica lá É, esse conilo vai começar a crescer, vai, vai se dividir, vai até se diferenciar no tecido. Uma coisa muito interessante dos fungos é que, dependendo da espécie, essas formas são intercambiáveis. As leveduras podem gerar ícones, as ícas podem gerar leveduras, os conífros podem gerar deveduras. E aí a gente coloca, talvez, o primeiro nome né, mais específico dentro da nossa matéria. Ah, e é uma característica que eu vou explorar bem na aula de fatores violentes da semana que vem. A característica do dimorfismo. Dimorfismo duas formas. Né? O fungo apresenta mais de uma forma. Ele pode crescer na natureza como IFA. Em levedura, no ambiente do hospedeiro. Ele pode crescer na, em levedura no ambiente do hospedeiro. Em levedura na natureza em IFA, no ambiente do hospedeiro. E a gente vai ver esses dois exemplos. Canto da aula, a gente, por exemplo. É, é, cresce como levedura na natureza, cresce como levedura na realidade na nossa pele, né? Não, não causando infecção, está na forma de levedura e forma, mas ao causar uma infecção mais agressiva, ao penetrar no tecido ao causar lesão, o e que causa lesão são as hífras do fungo. O fundo cresce como levedura, forma um de germinativo, na aula, que eu vou voltar nisso né? e aí forma hífra, são essas em maior tamanho. Um crescimento fomente rápido e provocam adesão. lesão Enquanto alguns Outros fungos Um exemplo, é esporotrix cheio de esporotrix brasileiros Na aula passada, eu não tenho que conhecer esporotipose Mas a gente já levantou a mão Todo mundo tem mais ou menos uma ideia do que esporotricose. é esporotipose A alma é de gato É, é, é, é, é, é, é, é causada por um fungo No ambiente, esse fungo Está crescendo em formato vivo Se eu chegar agora, aqui pegar um pouco de terra Tem chance de encontrar os produtos? Tem chance. Eu vou crescendo uma placa ele vai crescer em no formato de hidro, no que ele cresce no espelho a 37 graus, com um, um, modificação nutricional, o que cresce são as formas de levedura de forma. O de crescer em no formato de livro, expressa um monte de gênio relacionado a, a, a, ao maquinário necessário à manutenção da forma de levedura. Ou seja, o quadro é mais debondado, ele não cresce mais alongado, outros expressa aí ele passa a crescer e se dividir na forma de envelhecedor. Isso é super interessante, dependendo da forma que a gente encontra no tecido, isso ajuda muito ao diagnóstico. tem aqui uns três pontos diferentes, com formas de envelhecedoras diferentes, e isso sim é, facilita o diagnóstico. Se eu encontrar aquela horta de uma biópsia de pulmão, eu digo que sem chance de errar com o Se eu encontrar. É, Por exemplo, mesmo, o produtor de melanina eu consigo é, caracterizar uma escola que fala, se eu for tivesse um tratamento também. Naquele forma que eu falo de um formato mais alongado mesmo. Então, é, essas formas são interessantes para o diagnóstico e durante a gente vai ver que cada uma apresenta a sua forma. O que é interessante nisso é essa, essa transição entre as formas, que é característica de alguns fungos, que pode ocorrer justamente por conta da infecção. Ele está em uma forma na natureza e está de outra forma no ospedeiro E essa forma do no hospedeiro Produz né, é, certamente fatores Proteínas e enzimas Que favorecem a manutenção desse fungo no ospedeiro E dessas proteínas e enzimas A gente vai citar várias E elas são até muito específicas Entre a enzimas, fosforipase E outras é, E outras proteínas que esses fungos produzem Que favorecem a infecção Mas o que a gente olhou aqui né, Se a gente voltar para aquela escala da primeira parte da matéria. A gente está aqui em, em que escala? Vamos colocar um número e uma unidade. A gente falou isso há meia hora atrás. 5 micrômetros. Aqui eu estou em 5 micrômetros. Beleza. Aqui eu estou em 5 micrômetros. Vamos dar um zoom nisso. Vamos colocar essa levedura aqui Professor, na tela inteira. Gente... Oi. É, qual é a diferença O conidióforo é a estrutura né, que está abaixo do coníduo que vai produzir os conídeos, da onde vão sair os coníques. É o que vai liberar os conídeos. Sendo que na realidade cada segmento desse a gente acaba dando um nome diferente. Mas vamos chamar de conidióforo, essa estrutura inteira que está correto e, e fica mais fácil de entender, e que a gente associa o nome à estrutura. Né? Eu chamaria de piada que fazendo sentido, que se chama conidióforo, quando de esponíneos. Aí ele está ali embaixo do do isso? Ah, tá bom. E daqui para cá, Daqui para cá. infecção na, na forma de IFA, na forma de IFA na forma de Ele está no ambiente na forma de IFA, produzindo com índios. ele na infecção ele faz um conquerimento e insere na lesão. E essas são as duas principais do hipótese de -humano. Mas alguns fundos patogênicos e de grande importância, exemplo, fundos de hipótese subprime e câncer da Alvim, né, eles estão numa forma num determinado momento né, da sua vida, né? seja no ambiente ou canto, por exemplo, é mais fácil de encontrar na gente do que no jardim, é mais fácil de encontrar no nosso corpo porque vive no ambiente. Ela cresce de uma forma, de uma forma comensal, a forma que ela está em contato conosco sem causar dano, segundo no nosso corpo. Ela cresce como levedura, numa infecção, causando dano pessoal, né, ela se diferencia para ele. Né, o, a gente mostra os de causação dessa formação de hígado e a própria cândida libera hormônios que favorecem a formação de diretora ou de hígado. e ela vem duas formas. A última a gente chega a dizer, quando a gente vai falar no filme analisado, o filme é polimófilo. Apresenta mais de duas formas. Né? Apresentando células... A gente tem outro nome, exemplo, células né? e né? E, e, e ainda outras, outras formas de menor importância. A própria câncer chega a apresentar várias formas, né? Como é, era, a gente tiver essa transição associada à mudança de temperatura, então, saiu do ambiente de 25 graus e foi para o nosso ambiente a 37 graus, a gente muitas vezes vê o fundo como no termo de morte. Então, né, de morte com relação à temperatura. E isso está diretamente associado ao menos, A gente não, ou, ou não encontra, raramente encontra, o no fundo naquela forma. Então, quanto que eu falei, Você quer que eu possa nos abusos aí, crescendo novamente de sério, né? Com um espinho fora minha pele, a minha pele, Então, beleza, já tem uma pista do que a gente está falando aqui de biologia básica de fungo. Infelizmente, é mais ou menos isso que a gente olha quando a gente olha um fungo cortado no microscópio eletrônico de transmissão. A técnica que a gente está olhando ali a imagem da microscopia eletrônica de transmissão, e ela se fazendo o seguinte: eu coloco a minha célula dentro de um cubinho plástico, fatio e esse cubinho plástico e vou para o no microscópio olhar essa fatia. Essa fatia, em geral, tem 70 nanômetros. É hiper, hiper fina, Mas é um jeito. Né, que dá para fazer Um feixe de elétrons atravessar parcialmente ela Por que atravessar parcialmente? Porque eu não quero ver o plástico Que está aqui em volta Mas eu quero ver as estruturas do fungo Que tem contraste E podem ter contraste por diversas razões A principal razão é que eu jogo Uma substância que tem metal Para o metal mudar em algumas é, estruturas específicas do fungo E aí o metal não deixa passar o elétron metal, em geral, lógico, Tem um monte de elétron, Tem várias chamadas eletrônicas muito mais elétrons do carbono esse peixe de elétrons quando bate nesse hidrógeno, não passa só interage com esses elétrons e, e fica por ali então o que, que eu estou vendo aqui? eu estou vendo né, o, onde né, o peixe de elétrons não passou então as estruturas que têm maior densidade eletrônica, isso é diretamente correspondido a estruturas que tem maior densidade, o no material está mais empacotado O material está mais denso. Onde eu vejo que está bastante denso aqui? Né? Nessa camada que está do lado da minha membrana, Na minha membrana, não, na membrana do fundo, né, algumas vesículas, na mitocôndria, no núcleo né, e onde tem lipídio na membrana plasmática. Vocês estão conseguindo enxergar a membrana plasmática? Olha só, dá para ver aqui, ó. Direitinho a membrana plasmática, essa primeira linha interna. Parece que tem um espacinho, isso pode acontecer na microscopia. E logo depois eu tenho um patacão cinza de alguma coisa. Essa alguma coisa é a parede celular. Para quantos de vocês esse nome é familiar? Um só dois Aí todo mundo? Pode dizer todo mundo? Todo mundo vai falar em parede celular. Vocês ouviram falar em parede celular de fungo ou parede celular de plano? Tudo. De plano. Os dois. A parede celular é a estrutura diferencial né, desses reinos. Vegetais e fungos possuem parede celular, sendo que elas são bem diferentes. A parede celular de fungo não é composta de celulose. Né? Os vegetais não têm a parede celular composta de celulose. Nos fundos a gente tem uma parede celular composta por um de manâmetros E esse tipo ali que de cosamina Mas o, aqui, o, e, aqui, o Algo que mais tem, antes da gente chegar lá, o que mais tem na célula do fungo? A gente pode, né, já sugerir direto que tem muita coisa que tem em uma célula carilógica E aí eu, eu peço vocês para lembrarem do que vocês viram em biologia celular E lembrar que... E usar isso como modelo né, pro Que a gente vai ver aqui né, que Pensar que essa célula que vai estar interagindo Com uma célula nossa, uma célula do hospedeiro É uma célula que também tem mitocôndria É uma célula que também tem ribossomo É uma célula que tem vacuo É uma célula que tem núcleo com material genético dentro É uma célula que tem Uma membrana plasmática É uma célula que tem é, é, Material de reserva energética O mesmo que o nosso O também E é uma célula que tem essa característica particular de ter em toda a sua superfície uma camada extra, bastante espessa, chamada parede celular. E juntando agora isso com o primeiro slide lá, que é o principalidade das estruturas, Essas estruturas são presentes em diversas células como em isoladas, nessas mesmas deveduras crescendo, em brotamento ou nas próprias hídricas. Todas essas formas que a gente vai encontrar de fungo possuem é, as características de uma célula cariótica, ou seja, membranas, isolando internas e parede celular. Um ou outro fungo patogênico, poucas e pouquíssimas espécies, né, não possuem parede celular e... A gente vai abordar isso rapidamente em uma aula assim, de hipótese mais raros é, Mas é, é uma característica importante, é uma característica que ajuda a diferenciar E é, novamente, é a primeira é, interface que o fungo vai ter para a interação com o seu ambiente, Porque a gente tem que lembrar que o fungo é uma célula como outra qualquer É uma célula que secreta moléculas, é uma célula que absorve moléculas que digere. via e Falei para vocês que fundo armazena glicogênio, ele só uh, armazena o glicogênio porque ele capturou uh, glicose, ele só capturou glicose porque ele jogou uma invertase no ambiente para digerir essa carose que estava lá. É um fungo que tem mitocôndria então respira, né, respira, se alimenta, cresce né, e se divide. Se a gente pensar que a gente está falando de parede celular, então uma camada externa, né, é indispensável. É, associar a parede celular A cada um desses processos O fungo não conseguiria secretar Se a mulher não atravessasse a parede celular O fungo não conseguiria absorver Nem armazenar Se a enzima não atravessasse a parede celular E se a molécula não atravessasse o, dinário, o retorno à parede celular O fungo não conseguiria respirar Se os gases não atravessassem A parede celular E certamente ele não perceberia Se, deveria, né, se a parede celular Impedisse de alguma forma Então, qual é o objetivo com isso? Quando a gente pensa em parede celular, formando um negócio é a parede celular, a gente pensa na parede, não e sei vocês, eu penso na parede. Um parede com um tijolos, concreto, um cimento, um vergalhão. É um negócio hiper rígido, hiperforte. E sem dúvida, num no primeiro momento, a gente vai ver por que essa estrutura foi associada a uma estrutura hiperrígida. Ela é rígida assim. Mas ao mesmo tempo ela é muito dinâmica. Ela está em constante crescimento, ela está sempre liberando e se reajustando, ela tem porosidade. E é por isso que ela, as moléculas conseguem atravessar ela, e é por isso que ela consegue se remodelar a ponto do fungo crescer, no curto tempo que o fungo tem para crescer e se dividir. E aí, mais um pouco de, na, da historinha, como é que descobriu que essa estrutura é forte? Como é que descobriu uma parede de celular? É, parece ironia da história, mas tinha a que ver com cerveja essa história. Tinha, <risos> cerveja, a ver com claro, cerveja, essa desculpa, não sei se está falando, com ciência cerveja. Mas é por aí. Né? Em 1779 o pessoal queria beber, beber mais e beber melhor. E queriam entender o que estava por trás dos mistérios da fermentação. O pessoal já entendia a fermentação. A fermentação tem mais ou menos uma raiz de ferver Então aquilo era. A <cântico> Nessa época, o pessoal não sacava ainda que tinha tudo envolvido num processo. Quem aqui já ouviu falar de Einheims depois? A lei no de pureza alemã está no máximo de todas cerveja boêmica. Não deram ser cerveja? bem, não deram essa cerveja. Eu sugiro não cerveja, cerveja. Mas, alguém ah, já ouviu falar dele de pureza alemã? A cerveja acaba com A gente já ouviu o pouco em português, mas não. Então, não, o que significa isso? Né? A cerveja só pode ser produzida com água, malte e lúgubre. Putz, impossível. O essas três coisas não sai cerveja. Né? Então, tem porque tem atividade da devedora. Nessa época, essa lei de 1400 e pouco, é, é, é, isso não estava bem. 1400 e pouco, não, 1516. E aí a gente não tinha conhecimento de que devedora fazia parte do processo. E o pessoal queria entender porquê. A Academia francesa de Ciência propôs o seguinte Olha, vai ganhar um quinto de ouro né, Quem resolveu esse problema? Um quinto de ouro é muito dinheiro em qualquer ponto da história Então, o pessoal tinha um grande incentivo Para descobrir o que, que era isso E aí um francês, o Charles né, Observando no microscópio a cereja Nessa época, o que já tinha inventado o microscópio A pessoa já tinha acesso ao microscópio Era doce com microscópio, precisava de luz solar Tinha um espelhinho, tinha uma lente mal feita Mas era o suficiente para aumentar o que estava ali então ele olhando é, vinho e cerveja no microscópio ele viu glóbulos ele viu bolinhas, ele viu aquilo que a gente desenhou né, no quadro formado pelo crescimento ele foi olhando, né, formado pelo crescimento de outros glóbulos em que né, a separação né, dependia né, de uma fragmentação né, do que estava imediatamente Envolvendo esses glóbulos Não é exagero pensar que ele olhou né, Alguma coisa parecida com isso né, No microscópio que ele tinha né, Uma coisa com pouco contraste Com baixa definição né, com, um, com dificuldade de ver Mas ele viu, ele viu, globos, ele viu o glóbulo E o que ele descreveu né, Que ele fez Ele pegou uma agulha né, E aplicou uma força em cima da lâmina Que ele estava olhando para essa cerveja E depois é, de uma forte agitação, né, esses blocos não se separavam. E ao longo do tempo, esses blocos cresciam e se separavam. Ele viu que ele viu o crescimento da levedura, né, e a separação né, da levedura mãe e da levedura filha. Como ele agitou? Por força humana né, sobre? Valeu. Valeu, Por meio dessa porra, e ele pensou, né, pô, força humana sobre a força de um negócio que eu preciso olhar no microscópio para ver como é que é, né, isso resiste a uma grande força. Ele tem razão, a parede celular que envolvia esses blocos, que envolvia essas leituras, resiste a ser uma grande força. E num determinado momento, que ele não se tinha sacado ainda, ele não tinha conhecimento para isso, é que é aquilo chegou a um ponto onde os próprios representantes do fundo remodelam aquela parede celular e provocam a liberação da célula filha. Mas ele é como uma parte importante do processo. Na realidade, então, ele viu as duas, né, que aquilo é resistente, né? o que a gente chama hoje de parede celular, tem sentido que seja chamado de parede porque tem uma resistência, né, que exige uma toalhinha da agitação, isso é importante, né? essa célula não é facilmente utilizada no ambiente, ela não é facilmente realizada sobre pressão, ela não é facilmente utilizada sobre diferença osmótica. Uma, uma diferença osmótica é retida por essa parede, não há extravasamento, não há... A ela não explode por uma cintura de diferença orcosmótica. Mas, mas existe uma certa plasticidade, ele viu esses glóbulos crescendo e viu esses glóbulos é, digerindo. Então a gente saiu, pouco tempo depois a gente saiu então do que alguém viu nos primórdios da microscopia eletrônica, mas notem que essa foto é bem diferente, esse micrografio é bem diferente do que eu mostrei para vocês agora há pouco, onde eu vejo as organelas dentro do fundo Isso aqui é basicamente o fundo no plástico cortado. É tão noções antigamente que não tinha nem escala né, feita por computador né? O cara desenhou ali né, o tracinho correspondente a um micrômetro E ele vê uma estrutura né, da, né, correspondente à parede celular Que tem um contraste diferente do resto da célula e que envolve todo o fundo Ele ainda nota, ó, Dá para notar ainda que perto desse ponto que vai ocorrer a separação A composição ali parece um pouco diferente no mínimo tem mais material da parede celular o que a gente vê isso né? a parede celular tem um papel fundamental no crescimento do fundo ela é a interface não só com o meio externo mas entre uma célula e outra e hoje a gente consegue facilmente ver coisas muito mais interessantes Funciona, né, na hora Estava aqui quase no clímax da história Eu vou passar esse vídeo para vocês Mas o que, que é isso? Uma biblioscopia simples A gente consegue ver Facilmente essas células crescendo e se dividindo E isso no intervalo no tempo de publicação de uma É mais ou menos 120 minutos Então a gente consegue ver né, Em duas horas Né, uma levedura crescendo com outra Então nesse tempo né, A parede celular tem que ser remodelada Digerida Tem que, crescer, tem que ser reconstituída Tem que ser sintetizada Para a célula filha receber né, Esse material receber ele é né, na sua Sobre a sua membrana Como é que a gente coloca a parede, então, em números e em importância? Ela ocupa tanto espaço na célula, é, e, é, e ela é composta por tantas coisas, né, que ela ocupa cerca de 30% do peso seco da célula. E na sua constituição, para a sua constituição é necessário cerca de um terço do genoma. Eu acabei de falar para vocês que a parede celular tem mais ou menos três coisas. polímeros de, de glicose, de manose e de gênese de Criação disso e para esses polímeros e para o remodelamento. E parede no tem um monte de proteína ainda associada. Além de proteínas, tem as enzimas que vão participar desses processos. Além disso, são as adesivas que vão interagir com o meio externo. Né? Então, juntando todas as moléculas, isso ocupa cerca de um terço né, do genoma. E por ser a estrutura limite da célula, o que a gente está vendo? A gente está vendo a membrana plasmática Uma das camadas da parede celular E uma outra camada da parede celular Uma camada mais externa Isso aqui tem mais ou menos nesse fundo Cerca de 500 nanômetros Mas é um, um, é um número talvez Maior do que a média Na média, dizer que a parede celular Tem 100 nanômetros De espessura é bem correto né? Mas se a gente pensar da espessura da membrana plasmática 80 anos, 8 nanômetros. Entendeu? Então, bem, bem menor. Né? É realmente. A, a, a, né? É uma linha comparada com o resto da parede. Se a gente comparar com o nosso, corpo, né? o nosso corpo, a nossa altura é a parede celular, enquanto né, o comprimento da nossa mão seria né, a, a largura da, da membrana plasmática. Então, é uma estrutura bem maior do que a membrana que está envolvendo toda a célula. Né, e por isso ela confere essas características da célula. A característica de proteção, além de como está nessa interface com o meio externo, é ela que vai mediar a adesão, né, a percepção do ambiente, né, com seus receptores de superfície, né, com mais como alertas que vão né, sentir o ambiente, exemplo, né, o relevo, exemplo, tem proteínas de choque térmico que vão agir de forma diferente dependendo da temperatura do ambiente, são só exemplos. Né. Vão participar do crescimento E as atividades do fundo Dependem da passagem de moléculas Por essa estrutura A degradação depende da passagem de enzimas Que vão degradar o substrato por essa estrutura A aquisição de nutrientes Depende da passagem de glicose, Por exemplo, de outros açúcares Do mês, de aminoácidos Através dessa estrutura Então o influxo e o refluxo A entrada e saída de nutrientes Dependendo da passagem desse pela parede celular e quando a gente olha a parede então, de diversas formas a gente entende é, isso né, de uma forma mais interessante de uma forma mais completa em que a parede é essa estrutura então, que reveste a célula que acaba em última instância conferindo forma a célula Fazendo a manutenção dessa forma, da, da, da forma dessa célula que a gente está olhando, por exemplo, em um bonídeo do fundo, Com aquele propago que sai do bonídeo E tem essa... E é a parede celular que mantém essa forma de, de bala né, do bonídeo A gente pode até pensar, pô, o cito esqueleto tem é, é, alguma função nisso o cito esqueleto vai jogar as vesículas para o lugar certo nessa célula né, E vai constituir, é, e vai liberar essas enzimas Que vão constituir a parede celular uhum. em pontos específicos da membrana Mas o que acontece com essa célula é que se eu fizer um buraco nela aqui, ó, se eu fizer um buraco nessa célula, deixar tudo de dentro da célula sair, né, não o círculo esqueleto que está mantendo essa estrutura. Eu posso até digerir o círculo esqueleto nesse ponto e a parede se mantém. O que significa isso é que essa estrutura é rígida o suficiente para manter essa forma no fundo mesmo estrela de com tudo dentro que de tem dele. É uma estrutura, como eu falei, que tem cerca de 100. nanômetros de espessura. Isso aqui é uma técnica que eu fiz o seguinte, quebrei esse fungo no meio, né? coloquei é, um metal em cima desse fungo, aí depois de gerir o fungo eu passei esse metal para o microscópio eletrônico. Então eu olhei o que seria é, uma, uma réplica né, sombreada do perfil desse fungo fraturado. Então como eu fraturei o fungo, eu consigo ver o que tem dentro dele. Aqui é um zoom Nessa área aqui da parede celular Enquanto aqui é um pote, né, que eu fiz uma fratura e olhei de lado Aí eu consigo medir né, A espessura Dessa parede celular E essa espessura tem cerca de 100 nanômetros e Quando eu olho ele cortado Eu vejo a parede celular E também várias organelas dentro do fungo, núcleo Outras vesículas E mitocôndria E aí se eu usar uma outra técnica ainda E olhar a superfície dessa célula, na verdade essa técnica se chama é, dessa imagem que está ali no canto é, esquerdo. Então, eu eu sozinha, né? É, é, quando a ET. Oi? Quando eu aprendi sobre essa técnica, o pessoal explicava assim, né? E Imagina uma agulha sobre um. isso, mas ele usava uma ponta menos fina, né? e ela vai tateando a amostra e fazendo uma leitura, táxi dessa amostra, ela vai passando por cima da amostra, o valor vai tocando a amostra, e vai desenhando o relevo, desenhando o relevo eu vejo então que aqui em cima que eu vejo uma certa, uma certa granulosidade, se eu der o um zoom nesses grampos tem um relevo ainda mais definido, ainda mais bem formado. E a gente sabe que esse relevo é constituído por algumas proteínas É o entendimento de algumas proteínas que provoca esse relevo Então tem um, vamos chamar assim, um micro-nano-relevo sobre o fungo, Que vai interagir com o ambiente Em aspergilos, por exemplo, né, esse nano-relevo é formado por hidrofobina são proteínas que vão a água na no superfície do colímpico E aí, né, o conjunto né, dessa obra resulta no papel... É, mais claro que a parede tem Para um fungo né, Que é ser uma estrutura de barreira né, Que define o fungo né, Promove a sua forma Além de promover a rigidez da célula E com isso né, Proteger a célula osmodicamente Aumentar a resistência osmótica da célula Além de participar do seu crescimento Então se não perguntar na prova Escreva os papéis da parede celular Todo mundo sabe responder Por exemplo professor, Então precisa perguntar na prova O que é a pressão de fubô? A pressão de fubô é quando, é, quando A pressão interna Fica maior né, E a célula tem que expandir Seu conteúdo E ela testará o seu conteúdo, mas não tem A estrutura da célula portanto, Você pode ser essa pressão de inchar da célula A pressão então A célula não Né? Mas, o aumento da pressão interna é muito grande. Isso ocorre quando o fundo infecta algum vegetal, por exemplo. Por exemplo, quando o tem no tecido vegetal, é, a pressão necessária para isso é muito grande. Então, o fundo acaba sobrando água ele a sua pressão atmósica interna é muito maior. Então, o que acontece é que a, a parede celular não permite que o fundo né, estoura. A estrutura dele né, é, é mantida. e ao mesmo tempo que ele tem um ponto, um ponto de contato com a folha ou com o tecido vegetal é, a, a parede celular começa a diminuir e aí é, o que tem dentro do fungo perfura né, essa, esse tecido vegetal a pressão ali é tamanho que promove né, a perfuração do tecido vegetal e aí o fungo ganha acesso ao interior do tecido vegetal e aí ele começa né, a se espalhar por dentro do tecido vegetal E qual é a diferença desse conceito com relação à tonicidade? Com relação à tonicidade. Eu vejo relação, mas a diferença que o motor, por exemplo, é aqui, um específico, é, quando a pressão né, é, a, a, que mantém aquilo túrgido é grande. A pressão que mantém a célula túrgida, impede a ao limite da sua, a, a sua capacidade. O que impede, por algum que justamente, apareceu aparecer lá. acontece que a célula ela fica... ela não incha... ela, mais, indige, ela mas incha, mas não estoura. Mas aí ela, pode, ela consegue se levantar aqui. Tudo. Em direção, então, é, a parede celular está nessa camada em torno aqui. Aqui você tem uma parede celular bem mais fina, menor. Então, o, o citoplasma consegue invadir a célula. E aí ela abre um caminho para o resto da do tecido vegetal. Eu não lembro com certeza, mas acho que a membrana se mantém aqui nesse ponto. E só se mantém porque a estrutura está toda coesa. Né? A célula em si não explodiu. Quando ela estourou, ela estourou para o ponto mais fraco. Qual era o ponto mais fraco? Não era a célula do fungo, era a célula da planta. Era o tecido vegetal. E com isso o fungo ganhou acesso. E é assim que a infecção é, em alguns vegetais acontece. Você vê o fungo hiperredondinho sobre o tecido vegetal. Você tenta arrancar isso, é difícil. Lógico que você é microscópico, você tenta com uma agulha arrancar isso. Quando você consegue remover essa parte, você vê um buraco né, no tecido vegetal. Então a parede celular no fumo é mais é, densa e, e de rígida do que a Nesse momento eu tenho um sobre esse tecido sim. Não saberia dizer se compara com todos, os fundos, todos os vegetais, isso é verdade. Mas a parede celular é hiper rígida e forte. Sendo que uns fumos antes da parede celular, é se colheu mais forte da terra, né, já que tinha, né. Agora, tem muito seu forte pra caramba. Então, né, é, um, comparando tronco, ser, é, com um tronco, a gente não tem muito, né, Fundo, um, um mas na folha tem mais. A que a folha é, então, a da folha é, é, é mais forte, é mais fácil para um, ter entre as receitas. Agora, fungo sim, produzem nas pertinases. É, quando o plano está em decomposição, porque a planta já não tem, mais vários taninhos aí para proteger. Já está oxidando. Está úmido, se além daqui tem água para no ter o fundo. Você tem é, uma coisa para degradar degradar o é, vegetal. Você são tem refensinas da planta sendo produzida de vencida à tua e limita crescimento de fundo. Então você tem. Vai ter vegetal, quando, na realidade é por causa dos fundos que a gente não tem tronco de água pela luta é, é gerido em um processo de, né? de decomposição do material natural Então, acabei de falar para vocês que a parede é super rígida, né, mantém a forma, mantém a pressão, mas, ao mesmo tempo, ela é um portão molecular. Ela tem poros né, grandes o suficiente para permitirem a passagem de rio, a passagem de gases, a passagem de moléculas mais simples, por exemplo, glicose, né, a passagem de açúcares até mais complexos, né, o que vai é, diferenciar, o que vai barrar né, não só tamanho, mas... Também a carga de alguns nutrientes. Por exemplo, em fungos filamentosos, compostos é, maiores, né, de cerca até de 8 nanômetros então, da espessura da membrana, conseguem atravessar a parede celular. Mas isso pode ser mais difícil em alguns fungos. E o que, que o fungo faz para crescer, para absorver o alimento? Né? Ele vai jogar né, então, enzimas para deixar aquele alimento né, pequeno o suficiente para poder atravessar. A apareceu lá. Lógico que são diques que caem muito meabá, não precisava ser tão claro assim. Né? A gente sabe que o fungo não faz isso de forma consciente né? não faz isso para né, digerir o alimento. Eu, ultimamente, o fungo sempre produz enzimas e, é, naturalmente, né, a difusão desses compostos favorece a captura né, de, de, de, de alguns. O que a gente pode já começar a associar, e isso vai ser interessante para a gente entender o que acontece na infecção, é se parede o é rígida, o fungo não caracteriza o fundo a o fungo libera enzimas, a enzima tem que atravessar a parede celular, e o fundo se nutrir, é esse que a gente tem que atravessar a parede celular, é dessa forma que ele se alimenta no nosso corpo também, né? então por que uma lesão de uma mitose a gente vê a unha degradada, a gente vê a pele com uma coloração diferente, a gente É com é, é um dano, é, por que o dano tessutol ocorre? Por que a lesão vai acontecer? Não é só o fundo crescendo aí, é o fungo se alimentando, fungo jogando protease, jogando privado no, no, no meio da nossa pele, no nosso tecido, vai digerir o nosso tecido e depois vai utilizar isso na como nutriente. Agora vamos para a parte bioquímica da parada. De que é composta a parede celular? A parede celular é composta de três moléculas básicas 90% da parede celular é doce, composta de açúcar 90% feito, dessa parede é feita de polímeros de enacetilglicosamina Polímeros de glicose e polímeros de manose Por que você não ouviu falar? Manose talvez, na endesa glicosamina alguém se lembra? O que é que isso foi? Os gárgos, não têm esse tipo de coisa nunca. O que? Os gárgos, os limposamos no âmbito da neurose solar, alguns deles formam mais lipoproteínas ou limpolipides. Entre outras coisas, é aquele negócio que sinaliza para a preimácia também. Só que o negócio do tipo sanguíneo também é baseado em alguma ideia. O que é interessante? É, esses açúcares estão presentes no nosso corpo também. Vários a, a gente utiliza um deles como um exemplo de óvulas. E a gente usa como exemplo um de açúcar. Para o nosso to see fosamina formando né, A quitina ligada nessa Vulcana, então aí a gente já tem um conjunto né, De dois polímeros Grandes que gira como cada vez o segundo um Polígios mais resistente na, na, Natural, né, na natureza então, A gente vai ter um polímero Bem grande Bem resistente E interconectado né, e Isso vai formar o um núcleo central Da parede celular Além disso A gente vai ter Aqui está a membrana plasmática. A gente vai ter no outro extremo da parede celular ramificações né, formadas por mananas. Mananas são polímeros de manose. Né, então a gente vai ter um núcleo né, no meio. Né, logo imediatamente após a membrana plasmática, né, uma camada de quitina, um núcleo super espesso de glucana. e ramificações para o exterior de mananas. Então esses três componentes, glucosamina glicose e manose que vão compor 90% da parede celular, a parede celular basicamente esse açúcar, que eles vão se organizar na parede de que forma? de glucosamina formando a quitina associada à membrana né? e essa camada mais interna da parede celular, hiperresistente. mais para o meio da parede celular, ocupando uma boa faixa, em quantidade do câmbio um pouco maior, é, que tem maior peso aí na parede celular. E mais externamente a manana formada por folha, tem isso a partir de manose. E o que, que é interessante. Exemplo, antes de eu pagar essa parte de bike, em bike, eu estou... Você que tinha, né? Aí depois a burguna de depois o manana, manana isso. Sendo que o que é interessante nisso né, é, Isso é falando de um modo geral né, Dependendo do fundo Essa quantidade, essa razão Entre ventina, burguna e manana Vai ser diferente E o que a gente usa hoje ainda para estudar isso, né? É, na verdade a gente, como tem sido a sociedade, né? a ciência tem interesse em vários fungos diferentes, enquanto um tem cara estudando fundo, um está no jardim, outro estudando um por causa do veneno um ano, outro, no humana, e outro estudando um por causa do veneno em gato, por exemplo, é, cada fungo tem sua característica de parede celular. Quando a gente escreve a parede celular, a gente está falando de uma média entre os fundos. de fato todos têm glucanaritina e emanando. mas as quantidades são bem diferentes e os tipos é, de ligação podem ser diferentes também e isso começa a ficar interessante do ponto de vista é, médico, começa a ficar interessante é, quando a gente entende que é, essas ramificações são diferentes é, entre diferentes fungos então um fungo pode ter uma ramificação é, de uma diferente do outro fungo Essas modificações na superfície da célula Funcionam como né, é, Epítopos para o reconhecimento de anticorpos Então Um anticorpo vai reconhecer né, Um determinado resíduo de açúcar Na superfície de um fungo E não vai reconhecer é, Um resíduo diferente Na superfície de outro fungo né? E alguns testes né, de identificação de fungo né, Por sorologia São baseados nisso um reconhecimento né, do açúcar ou da, da proteína que na, está naqueles fundos. Em geral, isso está desenvolvido de por duas formas, mas você consegue identificar sorotipos diferentes né, de fundos porque a, o arranjo dos açúcares na superfície desse fundo vai ser bastante diferente. Então se eu pegar né, a vastidão de modelos né, Já estudada em fungos patogênicos né, Fizer um corte na parede celular de cada um E tentar entender como é composta essa parede celular Em cada um eu vou encontrar um nível diferente de quitina Uma quantidade diferente de beta 13 lucano, Uma outra quantidade né, de beta-1,6-glucano Tamanhos e arranjos diferentes né, de manosas Né, presença ainda de outros açúcares, como álcool 3 cápsula em e até outros compostos com diversas proteínas, em gândida álcool, e ainda outros pigmentos, aliás, outras moléculas na superfície. Alguns, por exemplo, produzem melanina e isso incorporado na parede celular. Mas vamos voltar para os açúcares da parede. O que, que eu quero que fique claro até aqui? A gente viu que a parede é composta de quais açúcares? Na ponta né, do filamento. Então, vai encontrar uma quantidade diferente de açúcar na ponta desses filamentos. O que, que a gente já pode é, associar a isso? Né? Ali está tendo remodelamento, ali está tendo crescimento, ali está tendo atividade, ali a parede está mudando. A quitina é mais rígida, né? foi onde originou o fundo. Está ali bem rígido naquela estrutura é, da onde saiu o fundo. Né? No septo, onde teve divisão, também está rígido, aquele septo é mantido. É, é, é, entre as duas Na ponta que está crescendo, esses açúcares estão crescendo e estão se modificando. Né? No fundo isso ainda tem um papel na infecção. Daqui a pouco quando a gente falar de gânditos, a gente vai ver que essa manana na superfície é, da hífa, está na superfície da parede. Né? Como é que está a parede, né? não tem pectina embaixo, vulcana no meio e, e manana na superfície, na parte mais externa. E em IFA tem muita manana na parte externa, muita mesmo, a ponto de não deixar nenhuma célula do sistema imune enxergar aquela é, glucana que está no meio do caminho. Então as nossas células que tem que reconhecem o vulcano, não vão reconhecer essa célula fundo. e a glucana são formadas. Né? Uma sintase, né? aqui por exemplo da agora a membrana está lá, o final da parede está aqui. Né? Ou a, uma enzima, a membrana plasmática, Uma é, glucanosintase, então a gente vai fazer a síntese de glucana, vai pegar essas unidades de glicose e vai unir formando polímero. Então ela pega o que? Uma unidade funcionalizada com uma UDP, Então gente UDP UDP glicose, libera UDP que e vai unindo glicose a glicose. Da mesma forma acontece com a A quitina. Uma quitino sintase, então uma enzima que vai fazer a síntese de quitina está na membrana plasmática, chegou lá né, numa membrana de uma vesícula. que saiu do borde. Já a membrana plasmática encontra, então, o DPN, esse tipo de cosamina, e vai unindo essa quitina, que vai se encontrando com a glucânia, e as enzimas vão juntando esses polímeros e ramificando as, a, a glucana, em B3, b 6, juntando a com glucana e aí compondo o que é a parede celular. Como é que o pessoal descobre isso e faz esse, esse tipo de estudo? Né? Uma das formas é... Retirar a parede celular do fundo como um protoplasto, então fica a célula com a membrana e sem parede celular e eles vão analisando os carboidratos que estão sendo formados a partir daí. Então, encontrando alguma construção da parede celular, a, a partir de uma célula na qual foi removida essa, essa parede celular. E não é só uma sintase ou uma dupla que fazem isso, dependendo do, dos fungos. Os fungos possuem várias vários várias gutanosintases, e isso é bem interessante porque isso ajuda a definir evolutivamente né, alguns filos e organizar evolutivamente esses fungos, já que algumas dessas enzimas são exclusivas de determinadas famílias né, de fungos. Fungos filamentosos, por, por exemplo, tem três. É, kitino sintases exclusivas dos fungos filamentosos. Então, mais de uma enzima na parede, que pertence à classe das quitinossintases ou das vulcano realiza a síntese desses polímeros. A gente pode até entender que cada um pode sintetizar de uma forma. Uma vai sintetizar mais rápido, vai sintetizar mais devagar, uma vai formar ligações beta 1 com 6 vulcano, outra vai formar beta 1 3 vulcano, e assim os polímeros vão sendo formados e ramificados. Falamos então, das glucanas e das quitinossintases, faltou um polímero para a parede celular, que é a manana. E aí o negócio ficou um pouquinho mais complicado, porque eu realmente não tenho nada mais atual de como a manana chega lá. Fica complicado, porque, na minha opinião. A manana tem que chegar do lado mais externo da parede celular, e parece que ela é inteiramente sintetizada do lado de da célula. A gente marca a vesícula com a manana Dentro da célula. O polímero está sintetizado em vesícula dentro da célula. Se eu romper a célula, romper essa vesícula, eu vou ter um polímero grande ali. O que isso significa? Ou isso é liberado no membrano E esse polímero passa por todos, não é? Ou o polímero atravessa a parede né, que lá é reajustado. Ou a vesícula inteira pode atravessar a parede e libera o polímero lá de fora. São duas hipóteses coerentes, hoje. Né? Tem grupo que vê vesícula atravessando a parede celular, né? e já tem, sei lá, 30 papers nisso. E, e tem grupo que sugere que aquela vesícula pode se abrir e liberar. E, aliás, as duas coisas podem realmente acontecer. Né? Os dois modelos, hoje, são é, é, utilizados para descrever como essa manana chega lá. Qual a diferença, então, Enquanto o glucano, que está sendo sintetizado na membrana plasmática e aí constituindo a parede celular para lado de fora da membrana, a manana é sintetizada dentro da célula, invisível para o interior da célula, e é liberada, já montada na parede celular. E não é só isso que compõe a parede celular. Na parede celular a gente ainda tem proteínas compõem cerca de 2% a 3% da parede celular. Que são enzimas que estão né, é, presentes na própria parede, adesinas, né, então é, proteínas que vão mediar a adesão célula a célula, né, e proteínas que foram de opinião curadas e que hoje fazem parte estruturalmente da célula. Como essa proteína se mantém ligando às estruturas da célula, a gente considera ela como uma proteína importante para a estrutura da célula. Então aí a gente começa a construir o que é o nosso modelo de parede celular A gente tem então, um núcleo básico e grande de açúcar formado por banana glucana e quitina, Além de um conjunto de proteínas que faz parte é, estruturalmente da parede celular E que tem papel na parede celular Seja de adesão, seja de remodelamento da parede, seja de ligação com um outros polímeros, seja de transporte, né, proteínas que têm papel na parede celular. Além disso, proteínas atravessam a parede celular e encontram papel é, no meio externo, não só em enzimas, mas recentemente, essa coisa do ano passado, me deu uma nature, tem relevância é, importante para o entendimento dos fungos. A cânula, por exemplo, libera uma toxina através da parede celular, câncer da lisina que causa lise da célula. Então a proteína é liberada pelo fungo através da parede celular, em algum momento chega a fazer parte da parede celular, porque aquilo está ali no meio, mas quando encontra a célula do espedo, causa a lise da célula. E nem só isso. Não é só isso que compõe a parede celular Ainda temos né, é, Outros compostos importantes Para a parede celular Outras moléculas importantes Para a parede celular Como ceramidas que fazem parte da parede celular As próprias vesículas Que em momentos mesmo que transitórios né, Estão presentes na parede celular Pelo menos em Os que, que pais descreveram vesículas E aí eu puxo o sardinha um pouco para o meu lado E descrevo uns folículos que eu acho Muito importante para a parte do celular Que é a melanina Vários fungos produzem melanina Praticamente todo fungo patogênico É capaz de reproduzir melanina Então, por exemplo, todo fungo patogênico Produz melanina na infecção Mas vários produzem melanina na infecção E vários fungos patogênios Pelo que é branco, por exemplo Quando em contato com um substrato Que promove a síntese de melanina É capaz de pegar esse substrato solar né, e transformar num polímero que é a melanina e o fungo com melanina está muito mais feliz do que o fungo sem melanina o fungo com melanina é muito mais resistente do que o fungo sem melanina e esse tipo de testes já fizeram em trocentos fungos, né, principalmente fungos patogênicos como é que eu soube isso no programa de fungos patogênico? A parede celular é visível. Com uma boa microscopia ótica, a gente vê um né, em volta do fundo. A gente não tem uma grande resolução para distinguir detalhes disso. Qualquer coisa que você já, a microscopia ótica dá para a gente é uma resolução aí de 400 nanômetros. Mas a gente consegue é, é, enxergar é, numa microscopia ótica a parede celular. ele tem algum envoltório um, um lá. E a gente consegue ver ainda que ela está pigmentada, ficando mais escura. Quando ela tem melanina, ela se apresenta nessa forma mais escura. Da mesma forma que a nossa melanina, né? na nossa pele, cabelo, olho. E o fungo que produz melanina na parede celular tem essa parede celular mais é, é, resistente. E como eu falei, vários fungos patogênicos produzem é, melanina. A gente pega esse fungo, coloca ele no laboratório contra né, alguma substância que seria agressiva ao fungo, um agente oxidante. Né, a temperatura alta, radiação, metais pesados e até o difunto a gente vê que o fungo sem melanina morre muito mais rápido do que o fungo com melanina o fungo melanina chega a ser resistente lado bom e lado ruim da, da, dessa situação bom, o fato é que o fungo produz melanina e isso deixa o fungo mais resistente né, o que é, é para a gente nisso é que essa melanina que, Em geral, a maioria dos fungos é bem diferente da melanina que a gente produz. Não diferente do polímero final, na verdade isso é bem difícil de dizer. Porque determinada estrutura da melanina é um negócio que é nem possível para a ciência. Mas é, as vias de síntese a gente conhece bem. Então a gente sabe que a vias de síntese utilizada por no fungo para sintetizar a melanina é diferente da vias de síntese que o humano utiliza para sintetizar a melanina. E o que, que o pessoal está sugerindo agora? Que agora, já desde a década de 90. Que se a gente interferir então, na síntese dessa melanina, a gente tem ali um alvo é, um no futuro no desfonte. O desfonte da droga, então, ele e o fungo de sintetizar essa melanina, o fungo é o caminho de aí a droga já existe e ia funcionar nele. E o que eu quero dizer com esse exemplo é que eu acho que a biologia celular de fungos, de vários patógenos, caminha muito desse lado. Em identificar. A gente tem duas. duas formas de entender né, áreas de, de, de combater uma doença. Né? Ou a gente descobre como funciona e ataca aquele mecanismo, ou a gente descobre uma molécula que funciona no um mecanismo. Né? E as duas coisas são utilizadas por grupos de pesquisa ao redor do mundo para identificar uma nova para desenvolver uma nova droga, para desenvolver um mecanismo. Então a gente tem grupos que extraem, por exemplo, estratos vegetais, tracionam esses estratos vegetais, chegam em no um moléculo e testem essa molécula contra todas as células patológicas do mundo. Tem grupo fazendo isso com alta eficiência. Hoje você consegue fazer um no laboratório, trocando as células ao mesmo tempo, testar várias moléculas em diferentes concentrações, juntas ou separadas, né, e ver o que está avaliando. E o pessoal, né, na pesquisa de moléculas continúa, faz muito disso. Ninguém tem muita pista do que está acontecendo. O principal objetivo é proporcionar uma apoio para essa doença. Então, a gente está deixando todas as moléculas do mundo contra né, células que a gente quer combater. Um outro caminho é entender os mecanismos, né, como a célula funciona, e aí atacar mais sensualmente. Então, é, a gente precisa vão para esse caminho. Eu quero entender dois reciclulares, então, ver a melanina do fundo, entender a estrutura da melanina, como ela é sintetizada, para daí, eu desenhar uma enzima, uma molécula, Uma coisa que vai interferir nessa síntese e aquilo vai funcionar inibindo do crescimento do fundo. Voltando a dar o exemplo da melanina, o que é interessante nela é que ela, além de participar da composição da parede celular, ela participa da manutenção dessa estrutura. Porque quando eu mostrei para vocês as imagens, parecia que é uma estrutura rígida por si só. Bastou crescer a celular Em que o fundo estava redondinho um Ou oval Bem rígido, bem resistente O que a gente viu no exemplo Do fundo que a gente estava estudando É que não necessariamente essa estrutura É ultra rígida e ultra bem formada Dessa forma E que a melanina trabalha como um composto como um, como um polígono necessário Para a estrutura estar assim resistente Aí a gente usou o posto de novo para ver isso A gente mediu a força que o fungo Produtor de melanina aguenta E pegou aquela mesma agulha lá do e Ficou apertando o fungo até estourar E ver que ele aguenta né, uma força muito menor Em sua estrutura A gente percebeu com isso que o fungo com melanina né, É mais resistente que o fungo sem melanina A parede desse fungo é mais resistente E, na verdade, a parede do fungo sem melanina Tem uma forma uh, muito menos definida Ela é mais enrugada Ela parece mais frágil mesmo Ela... Tem um relevo diferente O que faz a gente entender que é, Essa melanina ela tem papel Além de resistência, um tem papel estrutural né? Na composição Nem papel também da estrutura da parede E a gente viu isso de uma forma Que foi até bem difícil de entender A gente cortou o fundo né? E olhou a espessura da parede E aqui Eu coloquei sem legenda de propósito Um dos fungos tem melanina E um dos fundos não tem melanina Um fundo, tem, a parede tem 100 nanômetros de espessura, no, no outro tem 200 nanômetros de espessura. Qual que vocês acham que tem melanina e qual que vocês acham que não tem melanina? Não importa que a parede de maior espessura tem melanina. Ah, tem melanina e b mesmo tem melanina. Que é... A Oi. O, o preto é a parede. O preto é a parede. É a espessura da parede. Aqui é a superfície. Deixa eu mapear aqui. Ó. Aqui é a superfície. Que é, corresponde a isso aqui, o que a gente está vendo aqui. Aqui é o meio. É a espessura da parede. E aqui já é dentro da célula. Está aqui é a parede. A parede do celular. é que Eu diria que eu só diria que há, tem melanina por causa da, da, da estrutura que está um pouco mais organizada. Mas em relação ao tamanho de parede, eu acho que o meu também tem melanina tem maior. eu ah, ah, Mas é legal a gente pensava. Ah. Porque isso gerou confusão enquanto a gente vai gostar de máquina. E a primeira coisa que a gente pensou foi A mais que é a melanina A gente tirou a foto errada Vamos tirar de novo Foi isso que a gente fez Isso aconteceu né, na tese do Anderson Que foi meu orientador durante a iniciação científica A gente pegou essas fotos Putz, cara Trocamos, vamos voltar para o microscópio e aí, Quando a gente volta para o microscópio né, no fundo, Com melanina Ele tem a parede mais fina E aí a gente lê, lê, lê, faz experimento Que a gente entende Melanina tem cava, a melanina interage com o exterior. É, se eu isolar a melanina daquele fungo e tentar isolar da mesma forma o pigmento né, do outro fungo, que está ali no lado B, também produz um pigmento, só que ele não chega no final da melanina. O que eu ele, é usar um inimigo da cinza de melanina. Então ele produz alguma coisa, mas não chega a colar um pigmento completo. Mas isolando do pigmento, 1 um, é um cozinho hipercompacto, pequenininho, o outro é um. pode espalhado, um negócio meio disforme, maior massa, ou pouco, pouco maior espaço, na verdade, mas a tem o mesmo peso na mesma massa com um espaço diferente. E aí, a gente mais precisa entendeu que um interage, são moléculas que interagem e grudam em outras moléculas, o outro não. Então, o que a gente concluiu é que essa melomina empacota realmente a parede, gruda no açúcar e gruda no outro açúcar. Aquilo favorece que a parede tenha. uma menor espessura, porque é que aquilo está ligando tudo aquilo ali junto e deixando mais índio. Eu compactar alguma coisa. Eu, eu, eu pegar né, uma rema de papel o papel está coladinho no um outro, ao invés de um monte de um jornal amassado. Vai ser mais mole, vai ser mais maleado. Então, eu vou ter uma resistência maior disso que está mais bem unido, mais bem compactado, disso que vai estar intercalado com uma substância que gruda todos os açúcares juntos. Então foi realmente difícil entender, né? Ali a, a cola estava tipo o ar, tudo o ar ali é A, ali, Essa aqui é a projeto do né a gente não ia inverter as letras para confundir. Mas realmente, o, o, apesar de parecer intuitivo, é mais resistente é o mais espesso na realidade o mais resistente é o que está mais unido, né? é o que está mais compactado, é o que está mais é, bem construído, bem organizado ali. Então por isso que eu tenho uma forma esquisita, né? no fundo que eu não tenho melanina Porque o açúcar está crescendo ali, está sendo remodelado não está organizado, não está compactado, né? a espessura é até maior. Isso não traduz em resistência para a célula. Quando interage essas células com o macrófago, qual a célula que rompe o macrófago? Essa aqui. Essa célula que é forte o suficiente para arrebentar a membrana do macrófago. A outra célula não arrebenta a membrana do macrófago. Então a gente coloca aí né, mais um componente da parede celular. que não tem todos os fundos, mas vários fungos patogênicos, se não todos têm a capacidade de produzir, se dado o substrato correto. na é melanina, que faz parte da parede celular, e que também são os componentes da parede celular. Né, e isso é, ajuda a reforçar a estrutura da parede celular. Muito maneira a pesquisa, não é? Mas vai gostar <risos> Voltando a falar de parede e aí o conhecimento que a gente usa a nosso favor. Aquilo que eu estava te falando, então, é, parede tem açúcar, a gente não sintetiza esses açúcares a gente não tem essas mesmas enzimas, a gente não tem essa estrutura. Né? É a que eu vou matar o Então eu vou usar como um antifúndico um inibidor né, de síntese de glucano -sintase, por exemplo. Né? Algo que vai inibir a síntese das glucanas, que é o principal polímero dessa de, parede, o polímero em maior quantidade. Eu vou então ter uma parede não estável, eu vou ter uma parede mal construída, eu vou ter uma parede que não vai favorecer o crescimento do fungo, não vai favorecer a expansão desse fungo, não vai favorecer a nutrição desse fungo. O um, fungo um, pode ter até conteúdo da celular, extravasado através da membrana, segurar a própria estrutura né, da célula e aí perdendo. É, conteúdo celular, o fungo né? não existe. Então, hoje, um dos antifungos utilizados é, é, são inibidores de glucano de sintase e de quitino sintase, né? inibidores componentes dessa parede celular. O complicado com isso é que o fungo, é, é, como eu falei, tem mais de um gene para quitino de sintase, vários proteínas diferentes. Que produz polímeros diferentes Que fazem parte da parede celular O que pode acontecer Quando o fundo um encontra um obstáculo Para a síntese da parede celular? É. Outro polímero Pode acabar sendo super expresso E aí Resultando na manutenção ainda do no fundo Como só pode? Por exemplo, se... Eu mutei a quitina sintase, peguei uma quitina sintase de Angela, detetei essa enzima de síntese de quitina em Vangela. A Vangela, acaba vendo que a Vangela produz mais melanina. Então ela ainda tem um pigmento que é, garante a manutenção da parede celular. Em outros fungos, eu também nocauteei a quitina, eu vejo um aumento de vulcano. Então, a impressão que o fungo um mecanismo compensatório para a ausência de algo na parede. Né, mas já falei para vocês que o fundo produz é, quantidades diferentes em partes diferentes do fundo, né, em partes diferentes da própria estrutura. Então, essas quantidades são moduladas ao longo da estrutura. Pode ser muito fácil para o fundo, né, é realmente natural, né, uma super expressão de algum desses componentes. A gente tem vários exemplos para isso, né, e vários mecanismos para isso, e isso acaba compensando a ausência de outros fundos. O que isso pode ter favorecido a manutenção do fundo ambiente? está no ambiente, né, que interferia na costosíntese de governo, a, a existência de múltiplos genes e múltiplas proteínas, como esse ou de múltiplos mecanismos, porque o papel era resistência na parede celular, né, e isso garantiu a manutenção desse mundo no ambiente. A gente ainda tem mais 40 minutos, né? sim, não? Vocês querem mais? Eu acho que tá, não tá? Vou falar mais rápido aqui antes de entrar em comparação com as outras paredes e outras organelas e aí a gente é, faz uma pausa e depois eu entro nas organelas que é mais rápido, beleza? para completar é, parede, né, eu vou dar um exemplo de um pitofoto de neofônomo que tem a seguinte característica. É, pra, é, depois da parede, ele tem um negócio chamado cápsula, formada por manana. Gente, o fungo é isso aqui. Aqui o fungo brotando. A cápsula é isso aqui. E essa cápsula chega a ter esse tamanho. É um polímero imenso né, de açúcar que fica né, do lado de fora do fungo. Aqui aí, a impressão desse polímero por microscopia de vagador, parecendo até uns um cabelos na, na superfície. Do a gente não vê nem a levedura ali, a gente só está vendo os filamentos da cápsula que na superfície desse fungo. Um negócio grande desse, né, já dá para imaginar isso é um problema na hora da infecção o fungo com uma cápsula dela está sendo protegido, é difícil que o macrófago fagocitar esse fungo reporte uma enzima que poderia destruir esse fungo um composto oxidante, que poderia anular a atividade biológica desse fungo e demora até atravessar essa cápsula O interessante né, de como essa cápsula pode ser formada É justamente esse mecanismo De passagem de vesículas Através da parede celular então, Quais são as hipóteses hoje Para a síntese é, de cápsula A principal delas É que vesículas com material capsular Atravessa as vítimas atravessam de forma íntegra a parede celular né, E elas são abertas e liberam conteúdo capsulado lá de fora do fundo E aí essa cápsula se une ao polímero capsulado que já está aí e compõe ah, a cápsula de 6 m do fundo E o pessoal viu isso, né? fez uma microscopia e viu num corte no fundo Uma vesícula, uma membrana que marcou e viu que tinha cápsula ali dentro Fazer o seguinte, vamos. São 4h14, vamos dar 5 minutos e volto. Ou vocês querem ir direto? A gente pode ir direto e em meia hora a gente termina. Direto? Que é... direto? Porra, sou... Oi? Oi? Oi? Cara, aqui era só para mostrar que pode ter uma vesícula do lado de fora da parede, Aqui que é o fungo é, decepado com a parede decepada. Parece que tem uma vesícula do lado de fora dele. Ah, esse é tipo de coisa, Isso. Ah. Bom, gente, uh, se eu mostrar para vocês uma membrana plasmática, tenho certeza que vocês reconhecem. muito bem. Ajudar na simbologia celular muito fácil de eu conhecer a camada lipídica Ver os fósforos Proteínas transmembranas Os rib rafts, O colesterol que está na membrana Se eu mostrar uma, Um perfil de membrana Lógico que um exemplo bem diferente Mas se eu mostrar um perfil de, de membrana De um fungo, É praticamente é, é, igual à membrana de uma mídia Tem quantidades diferentes sim, De proteínas transmembranas quantidade de de Mas é, os pits que estão na membrana de um fungo né, são é, basicamente os mesmos que estão na membrana do mamífero. A gente tem fosfatidil, etanolamina, fosfatidiocerina, uh, a gente tem fosfatidio coína, a gente tem proteínas transportadoras na membrana, trocadores de, de próton, proteínas que se ligam a citoesqueleto. E a gente tem na membrana plasmática. Lipídios né, muito importantes né, Que é, participam da manutenção da estrutura da membrana né, Do empacotamento dos fosfolipídios de membrana Em mamíferos, a gente sabe muito bem que lipídio é esse né? A gente está falando do colesterol Que vai né, participar desse empacotamento dos, é, dos fosfolipídios da membrana Em fungos, a gente tem um esterol muito parecido, mas não é igual. Né? Que até o início da via de síntese é basicamente o mesmo, mas em um determinado momento da via de síntese isso difere e forma, no final, um esterol diferente. Né? Em fungos, a gente tem, ao invés de colesterol, nós temos ergosterol. Então, o esterol né, da mudança de fungos é diferente da membrana de mamífero, Os fungos também tem um esterol importante na sua membrana. Esse esterol não é o colesterol que está presente na nossa célula, mas sim ergosterol. Com vegetais tem citosterol, nem outros seios têm outros esteroides na membrana. Quem consegue ter uma aplicação médica para esse conhecimento? Oi? Exatamente. Os principais antifúngicos utilizados hoje, né? ou tem algo. no aeroposterol ou tem algo na via de síntese do aeroposterol então, será que eu ouvi falar do tem na beira, né, anistatina, né, que são é, a, a, é, polienos que se ligando o de ergosterol e aí formando pós-membrana, ou os azores ou as alilaminas que interferem na via de síntese desse ergosterol. Resulta, então, um esterol não bem informado, esse esterol não bem informado não empacota a tira da membrana, o fosfolipídio não fica organizado, a membrana fica né? em última instância zaneada, tem que tratar da mesma e celular, isso impede o crescimento do estúdio. Então, hoje o gente, tudo que a gente vê na farmácia, nem trapondazol, nem não sei o que, anazol, miclanazol, tudo isso são azoles que vão interferir na de síntese do ergosterol, que tem na célula de fundo um, e não tem na célula de mamífero. Já que em um determinado momento da vida né? isso é diferente, né? e aí isso é justamente então, um alvo quimioterápico. Qual o cuidado que tem que ter aí? Né? É não é igual, né? é diferente, mas ainda é muito parecido. Né? Então, esses azóis, principalmente os polientes, a aluga que ligando a molécula, são moléculas que atuam, que são metabolizadas pelo nosso coroíneo também, e, de certa forma atuam em algumas das nossas células, né? e são tóxicas para a gente. Uma dose alta um de um transfúndio Isso daí para o nosso sistema. E o crítico com isso, né, e aí volta a falar da importância da bio, do entendimento da biologia celular de fundo é que meio que nessa acabaram nossas ideias de transfúndio. De, de verdade. A gente aperta a parede celular, a gente aperta a línxus de colesterol, a guarda e beleza. Isso aí que a gente tem. Né, a gente tem que né, lidar bem com isso Basicamente Dos do anos 2000 para cá O que surgiu foi variação dos antifúngicos Já existentes Algumas melhorias em alguns azóis né, Azóis de terceira geração Mas a gente não conseguiu né, Evoluir em altos Em novos altos Em uma realmente inovadoras. E o que acontece ainda de forma prática É que cada empresa farmacêutica Grande tem Uma molécula que interfere na síntese de colesterol, uma molécula que liga o colesterol e uma molécula que é, interfere na síntese de algum comportamento do celular e para a gente está bom. Ela tem algum repertório dela para tratar a micose que deve funcionar. Então não, a gente não evoluiu muito nisso. Só que a gente não, não evoluiu por, é, por falta é, de interesse nem de dedicação. A gente evoluiu porque a gente está encontrando barreiras realmente reais para o desenvolvimento para a identificação de novos alvos. Isso aqui é o que eu num congresso recente de micologia médica, onde o presidente do congresso, falando para a gente da pesquisa médica, da pesquisa básica, da clínica e tudo mais, que a prioridade, né, o desafio para a gente, né, a prioridade é desenvolver novos antifúndios depois, novas formas de diagnóstico. Depois entender a patologia da doença e, e a resposta imune. Quer dizer, a presidência dos professores na área, um nos grandes conselhos que discutem ciência né, em termos mundiais, coloca como prioridade para a pesquisa em fundo, né, no fundo né, descobrir um fundo, descobrir como a doença funciona, mas, é, descobrir é, como a resposta funciona, é basicamente tratar. Como a gente vai tratar A gente não pode, um século XXI, ter gente morrendo de hipótese, então é esse é, é, o grande objetivo. E aí, né, o, o, o que a gente encontra, né, com, com base na biologia celular de vantagem para isso na hora de pesquisa, é que se não for nocivo para a gente, mas for nocivo para o no fundo, a gente tem ali um potencial novo antifúndio. E para a gente descobrir isso, né, A gente testar né, todas as moléculas da terra e aqui se aquilo afeta, que é uma estratégia, que é uma estratégia válida. Né, que é uma, é, de identificação de fungo. A gente tem que conhecer muito bem a biologia do fungo, conhecer muito bem as proteínas que ele produz, conhecer o papel delas para aí afetar aquilo ali diretamente. Então, vamos ver o que tem mais, né, o que tem aí né, na biologia desse fungo que a gente pode entender. E pode, no um futuro, até agir Normalmente, o fungo é um ser eucarioto Não vou me estender muito nisso Porque para a biologia celular do fungo Basta entender o básico da biologia celular de eucarioto Eu vou então agora, né, ponto a ponto Que eu acho bem diferencial Entre a biologia celular do fungo A característica celular do fungo E a característica celular de uma célula de mamífero, por exemplo Entre as hifas dos fungos As que possuem o Possuem polos nesse século E esses polos uh, Eles têm algumas diferenças Entre os filos Ou seja, evolutivamente Ao longo da história né, Fungos evoluíram Lembra daqueles, que eu, daqueles grupos que eu falei Que são os mais importantes né, Em termos de, de fungos patogênicos Os asfomicetos e os vasodomicetos uh -huh. uh, Esses fungos Eles As formas de IFA, eles têm estruturas diferentes. Isso é interessante para a gente, porque a gente consegue utilizar isso para classificar esses fungos e até para entender a biologia. Essas estruturas de septos e diferentes vão funcionar na IFA de algumas formas interessantes. Por exemplo, quando uma IFA é rompida, apesar de ter um septo que pode é, funcionar como um caminho para a saída de nutrientes da planta, da planta, desculpa, da ifa, do fungo, é, esse fungo possui né, um corpúsculo, chamado corpúsculo de boronim, que funciona, assim, funciona no movimento da ifa como um tampão, no que está extravasando o conteúdo da ifa, isso e tampa o poro e impede daquela célula morrer. Então, o mecanismo de sobrevivência do fungo, a ifa, essa ifa se estende, se houver algum dano na ifa, uma estrutura relacionada a esse polo, É, favorece é, é, a manutenção da vida nessa híbrido por impedir a saída do conteúdo citoplasmático. Enfim, ainda mais evoluídos, historicamente, os bases uma estrutura mais complexa de poro existe. E essa estrutura de poro, que a gente não sabe ainda direito como isso é composto, parece que tem algumas membranas importantes formando né, os parentossomos que tem esse nome porque isso aqui parece com parênteses, isso impede uma organela de ir para um lado daí ifa ou ir para o outro lado da ifa. Então a gente começa a ter esses fungos, unidades isoladas, sem um grande fluxo de conteúdo citoplasmático. Isso Bom, acho que o ambiente está na natureza também. né? Aquilo pode ser um animal que arranhou, uma roda que cresceu no meio, alguém que pisou, um raio que caiu, qualquer coisa. É, o corpo colado do fuso é uma estrutura que é fica bem interessante e que é bem diferente em termos né, de composição da estrutura que a gente tem nas nossas células. Né? Nas nossas células, Qual é, é o, o, o ponto organizador de microtubos? Né? o centro organizador de microtubos? Centroma. Fungo não tem é, centroma. Fungo tem corpo polar do fuso, um conjunto de proteínas que vai servir para a nucleação de microtubos. E é esse corpo polar do fuso que vai a, a agir participando da divisão celular. Favorecendo né, a divisão do núcleo, a imigração e do núcleo para pontos diferentes da célula. Na divisão celular, né, além dos microtúbulos, filamentos de actina também são hiperimportantes, fazendo principalmente um anel contraste que vai é, encerrar a divisão da célula. É Esse anel contágio que vai dividir, né, formato de filamento de actina, que vai dividir uma célula em outra. Em fungos, a gente também vê é, cabos de actina, filamento de actina, que actina, actina polimerizada, e pontos específicos, né, focais de actina, onde estão ocorrendo eventos de endocitose. Então, eu falei para vocês, o centro organizador de microtubos tem o -fungo, não é o centro, não é. O popular uso Falei de outros filamentos que tem em fungos Filamentos da Que participam da indossetória Que participam do crescimento Que participam da uh, divisão celular Não falei de uma coisa que a gente não encontra em fungos O que a gente não encontra em fungos? Quem disse que Eu esqueci de falar aí Filamento intermediário a, no a gente não tem filamento que no fungo A gente não tem filamento intermediário Em fungo. pelo menos não até hoje De repente Alguém acha um fungo aí Diferente Enquanto um mais hoje, Até hoje o não encontrou que filamentos intermediários Não tem Um exemplo um de filamentos intermediário Nada tem o nome de algum fungo Indique a resistência de filamentos intermediários Sobre esses microfundos Performam visículas Que vão encontrar né, Na parede celular Um destino Essas visículas percorrem, né, né? Esses Também, é, o genílio e o e em um determinado momento elas se organizam próximo à, à, à ponta da ifa onde elas vão pegar caminho naquele filamento da actina e essas minas então serão Interessadas a uma ponta da ifa onde aquele material vai participar da composição de parede celular. Que material é esse? Né? Reserva energética, enzimas de condução da paína celular, glucosintases, vitinocintases. Né, e as vesículas contendo uma. Esse ponto na IFA né, é, é, Nessa região na IFA Onde essas vesículas se aglomeram Antes de serem endereçadas né, a, a, a pontinha mais extrema da IFA Se chama Spitzenkörper né, Nome em alemão que significa corpo apical né, Então é uma, uma região Na extremidade da IFA né, Que está a IFA A ponta da IFA Na extremidade da IFA Onde a gente está vendo essa atividade aqui Tem uma aglomeração de vesículas Onde vai ser é, Onde as vesículas serão reinteressadas Elas saem dos microtubos e Encontram os filamentos de actina E daí vão tomar caminho Em direção à parede celular E aí para secretar protease, secretar enzima é, favorecer a construção de parede celular O que é interessante nisso Em termos de, de é, Infecção no nosso, quando a gente for ver é, a parte mais médica. Em canal óculos, por exemplo, na ponta da hífa, quando ela está fazendo aquele um crescimento no, é, no tecido, quando a gente vai o no tecido, essa região está em extrema atividade, liberando as enzimas ali para a direção daquele tecido. A fermentação é bem local. É uma região que é altamente ativa, celularmente falando, na extremidade das hifas. Para encerrar, vimos algumas diferenças né, dos fundos eh, em relação às células eh, de mamíferos. que a gente costuma estudar em biologia celular. O que tem de, de diferente, né, então, entre esses, essas células, né, entre essas estruturas, até diferenças em papel. Então, a gente tem um papel dessas dessa organizadas estruturas com a parte celular, dentro de um foco de mais de uma hora na parte celular, realmente estrutura mais importante a gente vai falar para o resto esse bloco no curso. E aí termino né, colocando uma diferença, né? que vai ser uma diferença que a gente vai focar bastante no nosso curso. É muito fácil estudar do jeito mais clássico, né? que a gente considera que existe micro-organismos, né? Que esses micro são patogênicos ou não, e que os patogênicos podem ser é, comensais, ou são um pouco mais, podem causar doença, ou patogênicos. Porque são sempre patogênicos Sem causa doença Ou que os não patogênicos ainda podem ser oportunistas Quer dizer, né? encontrar uma situação Favorável e crescer Mas acho muito mais interessante A gente pensar de um jeito mais moderno Onde micro-organismos Simplesmente existem Nós simplesmente existimos também E essa interação é muito mais complexa Essa interação ela varia O micro-organismo não é necessariamente patogênico Se não causar um dano Né, ou um, um, um, um micro não é, não é oportunista se não realmente tiver no seu hospedeiro a condição né, de, favorecer, de um crescimento favorecido. Para a gente pensar nessa interação, como uma consequência nessa área Na patogênese e no dano, né, como uma consequência da interação que não tem objetivo nenhum né, em ser é, é, danosa no início, né? ela começa como uma interação. E fazendo um paralelo, né, talvez né, aquela simbiose né, que gerou a gente com a condição começou também com uma interação, e o dano ali não resultou em nada. Então, quando a gente analisar a interação, né, primeiro pensar, né, não esse que não causa a doença porque ele é mal nem patogênico é, é, a priori, patogênico de raiz. Né, ele simplesmente encontrou em algum lugar né, uma condição para vai crescer, porque a gente vai tentar destrinchar ao longo do curso. Que condições podem ser essa né? e o que, que o microorganismo ou o que, que o possui que favorece né, o crescimento dele naquele ambiente? Vou deixar depois para vocês a bibliografia, né, alguns livros é, que eu gosto de consultar, principalmente nessa parte mais introdutória. Acho que nenhum deles vocês têm na biblioteca Esse aqui é especialmente difícil de encontrar Eu tenho ele impresso Ele já está um pouco antigo né? Ele tem alguns conceitos que não são tão modernos Mas é um livro bem interessante, é bem sólido Escrito por gente que ainda está muito à frente na Micologia E é, alguns outros livros são mais fáceis de encontrar Que vão dar uma ideia geral Principalmente né, em Biologia Celular de Fungos né, Em Taxonomia de Fungos Nos nomes que eu citei aqui na lista né? A maior parte aqui é de taxonomia Para quem tiver interesse em taxonomia né? São os grandes nomes da taxonomia E em Micologia Médica Principalmente nesse ponto de interação para Vou falar muito dele na próxima aula né? Arturo Casadeval, um dos pesquisadores Que primeiro, tem uma grande interação com o Brasil Com certeza eu já vou falar nele né? E, Porque ele tem muita Colaboração com o pessoal lá do Fundão E ele mudou Muito o conceito em relação ao que é Interação com com um o ser humano, né? não considerando essa relação de doença obrigatória, mas considerando como uma interação que pode causar um dano. E a gente vai ver isso né? na próxima aula. Gente, por hoje é só.